Tudi je <laughs> Dobrodošli v nulti edici Radija Rok, dne 8. aprila 2006. Pred več kot 14 dnevi, točne 25. marca, se je v zapuščeni tovarni rok začela izvedba novega socialnega programa ter odprla pobuda za začasno uporabo tovarne z namenom izvajanja neprofitnih in neuveljavljenih dejavnosti. Povedati je treba, da ne gre za klasično zasedbo prostora, temveč le za začasno spremembo njegove namembnosti. Če citiram Patricijo Maličev v današnji sobotni prilogi časopisa Delo, v tovarni rok solidarno delimo svoj čas, denar, znanje, orodje in opremo, da bi ustvarili odprt kreativen prostor mnogo terosti. Gre za nabor kompetentnih, strokovnih in nadebudnih posameznikov in organizacij, ki uspešno delujejo vsak na svojem področju. V kompleksnosti dejavnosti se tako pojavlja možnost in potreba po kreiranju medijev. V poplavi množičnih medijev, ki pa ustvarjajo medijsko realnost, se zdi, da postane tovar na rok v dani situaciji kot nekakšno taborišče, vendar temu ni tako. Preplet več večplastnosti povzroča, da je vsakršno poročanje in informiranje strani tradicionalnih novinarskih medijev pačanje že tako problematične reprezentacije. Tako želimo kreirati internetno mesto, Radio Rok in mogoče celo Rok TV, predvsem zato, da komunikacijo razširimo in osredotočimo na lokalno skupnost prebivalcev okoli tovarne Rok in se vsi prepletemo v skupni ustvarjalnosti in učenju. U tovarni rok aktivno že deluje več posameznikov in skupin. Tako na primer nastaja Midfire Robot, ki zna nagovarjati obiskovalce in delovalce v rogu, ki ga razvija skupina Grapefruit. Kaj delaš zdaj? njim? je kabel machine zato da dal na PS2 pa moramo pa še VGA kabel podaljšati. Kaj pa čim to služi? Kaj je končno? Eh, končno namen cilj je, da bo ta robot enkrat končno res deluje. Kaj pa dela ta robot? Ko bo se povedo, on bo tebo govoril. Pa bo iz dnev dan bolj pamatan. On se začne razvijati, evolverat kaj en organizem. Ne? Pa, pa mi, mi, mu, mi ga samo stimuliramo proti tem. Malo mu stroma dajamo, malo ga reprogramiramo, malo ga uploadamo, pa malo ga čez wireless povežamo. Pa, pa on se sam naredi. Tako da on v končni fazi, v zadnjem stadiju, je on lahko tukaj sam. Pa bengani več tukaj, od nas. Pa, pa on se sam zrihta. Pa pa mogoče, ampak to samo mogoče, če prijedu erorja, ne, da se ono prej pa nas ne spustiti, da nas V rogu se zavedamo velike količine nepotrebnih odpadkov, ki jo potrošniška družba proizvaja. Naj, najbolj eh, odmeveno dogodek danesnega dneva je bilo ko so prenesli stržnice e štiri škatle zelenjave ki je ostala potem ko so zaprli štande in zdaj bomo čez kakšno uro ali dve malo večerje tukaj hudo toplo in najboljše. Um, v bistvu kuham uno zelenjavo, ki sem jo pobrala stal na tržnici. Um, Tam ob pol pol šestih zvečer. Um, to že veš, ne, da smo se scufali za vno papriko, <laughs> kaj je, pa nisem dobila. <laughs> Tako da bo pač brez paprike, ja veš. Kaj bo vse v Tuk Tok ko kar so ga še pustili, kar ostalo so požarili s kruhom. Grah bijeli steriliziran. Florijo um, so šnole brez karisterola so eni koščki, so ene belja kolino koščki, 250-150 gram, tega bomo dali noter. Uh, limone, limone so za salato, to pa kasneje. Uh, Štiri velike krompiri, en ogromen koren, ki smo ga dali stran sem tako čist en cent, um, zelena, brokoli, cvetača, Pa mi boš pomagal s kaj rezati? Absolutno. <laughs> okay. Včeraj je Aleš v glavni prostor postavil tri zbiralnike za socialno ogroženje. Jaz sem Urši poveril, ker Urši, bo, urši stik za medicinsko fakulteto, pa študenti, ki bi tudi radi sodelovali, ne? tako da bo potem, da se še več pripelje. Ne? Tukaj jaz sem, da noter imamo zdaj tri pakete, so proti visokemu okrnem pritisku, potem so ne nekaj zdravile proti za depresije, pa ljudje, ki so traumi doživeli, kakršnikoli vojne, kar koli ne so notri, to so zelo lahko zdravilo mislim tako za pač, pa veš, karko, lahko je aspirin, lahko je vse kar je zdravilo, ne, se pravi, da se pomaga ljudem, ki si ne morejo sami plačati zdravil. Ne, se pravi, da imajo tak status, ne, ali niso so naše državljani, ali mi so slovenske državljani, ali niso evropski državljani, ne, uh -huh. In so, ali so v begunskih centrih ne, in, in tukaj treba pomagati te, tem ljudem. Ne, Da, da, so, da so doma je ta medicinski servis, ne, se pravi, pomoč, ne, yeah. nima je možnosti, da bi klipil, ne, je sredstev, ne, je zaposlitve, recimo, ne, to za centri, ne, radij, možnost, da si, recimo, zdravilo, v družbi, ne, mm -hmm. ne, no, lekarno, se dvignemo, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, nekako poskušajo ne, uh, e, dati neko tako da se da romo tako, ne, da se da mm -hmm. pač tistim ljudem, ki pač nimajo tega statusa dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ne, ko kot ga nimajo vsi. ne. Mm -hmm. Večinoma pa gre za pač za problem tujcev, tistih tistikih tujcev, ki so izven Države evropske unije, ne, To so tisti tujci, ki dejansko imajo najteže probleme pri uveljavljanju, pri dokumen, dokumentaciji pri uh, uh, ne uh, zra, uh, se pravi statusih, ne. Z, ne nepokrivane niso zdravstveno prijavljenih, ki mora imeti pogoje, ne, kar jih ne spremljajo, In temi mi pač tisto prvi vrsti, ne, ne bo potrebni te teh oblik, ne, medikamentnih pa ne vem kakšnih drugih oblik zdravljenja, ne, za čebun imeli še potem to tu, kakšne tukaj znotraj te, te, tega, ne, se prav roga, ne, tudi kakši program e, e, e, alternativnega zdravljenja, bom ravno tako lahko e, cimo te ljudi, ne, povabili oziroma nekako jim pomagali, pa se bodo recimo te ne, ljudje iz te stroke zdravstva z njimi ukvarjali. Ne, ne. Ne, smo neka družba, ne, družba ljudi, ki je čustveno inteligenco ne nekako ne odprla proti ljudstvu, in to je zelo ogrožujoče za nek pravni sistem, ki Je to prepovedano? Ne? Če je to prepovedano, ti ne moreš reševati probleme na socialnem vprašanju, nekaj ljudi ne vidiš, ne? potem ne moreš jih spoštovati, ne? ne moreš videti, koliko je človeško življenje vredno, ne moreš niti obrednotiti se prav se tem, obrednote družbe se v tem pa vrednotne družbe s tem Te, te ta vrednote se potem družbeno, ne pa vrednote družbenih percepcij ravno apliciramo nazaj v družbene. Te občutljive družbene refleksije, ne, različnih ne, percepcij, bivanja, ne, mi zaznavamo in nekako vključujemo ne, v, v neko zaščito, ne, ne, v skratka, marginalno skupino kakršnokoli, ljudi, ki so pač tako distinuibljeni. sodelujejo z intelektualnim delom, drugi s teoretičnim, tretji s dobrodelnim, četrti s fizičnim delom. Te dni včasih preve, precej ekstremno z malo spančem. Čer, Gregor je moj ime. Vprašanjem je bil postaven, kaj bi jaz opisal kot highlight mojega dneva danes, mislim, da 7. april. Danes sem se po dolgem času naspal, umil, najedil in človeč uspet. To je moj highlight. Debate pa se razvijajo na mnogih področjih, kot recimo ta dilema, kako razvijati platformo za komunikacijo in debato, poštni seznam, interni, javni ali spletna stran ali forum, ter kako in na kakšen način in tako naprej in tako naprej. In, in zdaj, um, če, jaz se ustrijem, da ni dobra ideja moče izdeliti, In bi res tako naredil to, da potem ni tako male kot direktorov list. Ali, tva, da, da, da, hanslamo, gre na se skancelamo, In pa je bilo na rok listu in jem odgovorijo. Edini problem, kar s tega vidim, je, da bo ljudje otomatsko odgovarjali. Ma molim, da bo tri, ist, tri različne mele. Dobro, recimo več. Dobi, Dobiti na rok listu en v posanih fašanih, kako naj prijem vsem. In bo trije odgovarjajo Na rok listo. Ne ne ne, ne, ne, ne. ne, ne, ne, ne bo, Nemo replyš. Ampak pač ne, ne, ne, čekaj. Sam kanoben ne replyo direkt. Ne, ne. Saj bom v ona reply direkt. Problem pa je v tem. Vsi, kaj bo navedla, da kaj hane narediti, ok. Ampak, če pravi, če govorim ti o drujih ljudjeh... Nej naredi cc e, na listu. Če, govorimo o drugih ljudeh, da bomo, če mi damo na druh listu takšne stvari, bomo bo imeli mi 105 ljudi in nekateri od teh ne bojo disciplinirani pa karkoli in bomo odgovarjali na listu in na to im bomo biljali... Čak, ne razumem. Da ne bo preveč ljudi odgovarjali, da nismo odšlo Ne, ne, se srijem, mislim, da ti si bolj ta ideja. Samo pač če želim se po svojo kmeni, da vidimo. Ja, da, da vem, tako se znam. Da predabitiramo vse eno tako. Ja, ja. Da, da, ja, ok, mislim, da ne srijem, da bomo dali, da ta feedback strani gre na listu. Oni e-mail s Kensem, ali pa pač pa ga imamo. Moje bo to bolj še. Ja. Uh, pa ne gre, ker zdaj tam kar bi mela, veš? Ja, ja, ja. Vem, prav smena imamo, nev, nev. Ja, ja, ja. Tako je, da bi ki je izslušenih včinicih, niso reklamirani, ne Mhm. Mm ehm... Tako bolj, sem jaz bolj čusteden to, zači zvukend sem, a men tolka. Kaš bi zaznaš. Tovarna.org. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, V tem tednu smo v Tovarni Rok imeli čajanko in pogovore o sodobni umetnosti. Vsakodnevno poteka delavnica Rok izobilja, v, v torek je bila zelo dobro udeležena skupščina ter predstavitev možnih programskih okvirov podanih v debato. V sredo je potekala gibalna delavnica Temno kot v rogu, ki jo priraja rogova sekcija za neodgovorno telo. Naš poštni seznam je eksplodiral z idejami in replikami, predvsem pa v velikem številu še vedno pritekajo podpisi podpore, med tem, ko je naša spletna stran lepo zaživela. In to je le drobec vsakodnevnega dogajanja v tovarni rok, iz katere se vam bomo redno javljali še naprej. Čau. Rook go up to the sky with Bellas satellite <laughs>